Ця надія владно вселяється в мою душу і стає я добрим, ласкавим і, мабуть, тому привітно помахую рукою пасажирам, які визирають з тамбурів та вікон вагонів. Поїзди йдуть один за одним, і я непомітно для себе знову опиняюся в центрі людського муравлища, від якого втік на певний час, проте вільним від нього не став ні на мить і мені добре від цього. Я не люблю почувати себе самотнім, не мислю себе поза суспільством, в якому займаю визначене місце, і відчуття неповторності своєї особистості виповнює мою свідомість. Я ще і ще раз переконуюсь, що ані світ без мене, ані я без нього існувати не можемо. Настільки ми потрібні, один одному Зрідка колією гуркотять товарні состави Їх я не люблю Нагадують вони мені колишню мою невільну мандрівку В чужий світ на службу в армію Я слізно прощався з рідною землею Спершись на поперечку у дверях товарняка А на пероні львівського вокзалу Стояла моя дівчина і помахувала рукою і мені довгих чотири роки здавалося, що вона на тому самому місці вірно мене чекає. Я навіть у думці допустити не міг, що колись повернуся і застану її замужем. Товарні вагони нагадують мені ще й моторошні з коминками на дахах теплушки, якими вивозили людей в Сибір. У такій теплушці, Непевно сиділа й плакала з рідної землі та й за мною моя перша любов, королина Аничка. Проте й ці скорботні спогади не можуть мене відштовхнути від світу. Він весь мій і в радості, і в горі, і я не міг би жити без нього, як не може жити бджола, що загубилася від свого вулика. Гуркіт поїздів у раз віддається в безвісти. Проте він десь там далеко існує, як свідчення мого нерозвиненого зв'язку з довколишністю. В такі хвилини приходять до мене в гості, не існуючи на землі життя. Однак від існуючого похідне мій художній світ, і в мені народжується відчуття, що той майбутній витвір моєї уяви існує так само реально, як ці ромашки, рум'янок і чебрець. Він зримий і невловимий, він живий і офемерний, ніхто його не бачить, окрім мене. Цей мій видуманий світ має свою міру прекрасного. Я хочу ту красу, дану мені Богом, у відчуття, перенести на папір, і знаю, що це стане можливим тільки тоді, коли виміряю його словом. А як його тяжко знайти, таке, яке відповідало б точно визначеній шкалі краси? Слів тисячі, а ідеальну вартість образу може виміряти тільки одне. Лежу до лілиць і нічого не бачу і не чую, крім своєї заманливої візії, в якій проступають незнайомі обличчя. Вони пересуваються перед очима немов примари та згодом окреслюються чіткими портретними рисами, і я впізнаю їх. Ніби вони давно мені знайомі й цікаві, привабливі, а теж огидні. Я починаю вести з ними діалог спонукай їх погоджуватися з моєю думкою і обурюватися, що вони видумані мною і начебто для послушенства створені, не погоджуються зі своїм творцем немов ті неслухняні діти, які вперто утверджують перед батьками власну екзистенцію. Я розгублююся і водночас захоплююся цим новим життям, Мені щораз дужче діймає охота докладно пізнати створюваний мною і від мене незалежний світ. Напевно, так само шостого дня творіння дивувався Господь, споглядаючи, як виліплені за Божою подобою істоти. Без його дозволу зривають райське яблучка, шаленіють від незадуманого ним грішного бажання». Народжують немов боги собі подібних, заздрять одне одному, убивають, і нічого тоді не залишалися творцеві, як покинути піклуватися богоподібними істотами і лише вгамовувати їхні земні пристрасті винагородами та покарами. Господня Енергія протягом мільярдів років, і нині теж не мала стриму в своїй самореалізації і людину, наділену Божим розумом, діймає іноді подив. Чи потрібно аж таке розмаїття життя на землі? Ось переді мною, на самому краю, приколійного насипу, вивищується чорна купина муравлинська. Досконалий соціум етнос, закинутий на землю